Залежить життя цього організму. Інколи я вже нічого не розумію. Мою вухо зів'яло і звисає на плече, як торішній листок. Вранці я з нетерпінням чекала наступної зустрічі. Це була дівчина з розкішним рудим волоссям і блідим пласким обличчям. Халат виглядав на ній як середньовічна накидка. Здавалося, варто їй поворушити плечима, і вона спаде як жаб'яча шкіра. А під нею з'явиться щось незвичайне. Срібна русаличина луска, фосфоруюче видовжене тіло чужопланетянки або й зовсім нічого. «Сирота!» – прошепотіла до мене медсестра. «Вважає себе Жанною Дарк». Вона багатозначно значно гмикнула і зачинила за собою двері. Дівчина мовчала, опустивши очі. «Жанно!» – промовила я дуже тихо. «Жанна, не бійся, я тобі вірю». Вона швидко підвела голову, поглянула синіми-синіми очима. Мені навіть здалося, що вони відкинули два відблиски на білі лікарняні стіни мого кабінету. Я жадала послухати її історію. Багато разів мені кортіло виголосити цю фразу «Той, хто вірить в мене, за мною у дитинстві». Я любила сидіти біля вікна, відчувати, що на щоках і пальцях тремтливий дотик сонячних зайчиків, і вишивати шовковими нитками, зашифровуючи слова у візерунок, на якому перепліталися стебла пурпурової троянди, білих лілей та ватаття. Той, хто вірить у мене, але мені не вірили і не любили, ані в обителі немовлят ані тут у притулку. Пам'ятаю, коли мені було п'ять років, я відчайдушно намагалася влитися у гумінки дитячий колектив, стати його часткою, цеглиною в моноліті, щоб у випадку небезпеки мати можливість сховатися серед подібних до себе або загинути разом з усіма. Але чомусь я ніяк не могла вбудуватися в цей моноліт. Ось перший спогад про це почуття, своєї трикутності. Дівчатка-однолітки про щось жваво розмовляли. Я напружено дослухалася, намагаючись уловити сенс їхньої розмови за уривчастими фразами. «Воно таке чорне-чорне, – казала одна, чорне – чорне-чорне-чорнюще, таке, що ж світиться чорнотою. І на ньому зірки, із захопленням підхопила інша, такі золоті-золоті, аж срібні». У мене навіть перехопило подих від краси їхніх слів. Я обережно наблизилася і вимовила якнайголосніше. «А у мене є така сукня!» Дівчатка замокли на мить, запитально поглянувши одна на одну, ніби цю репліку виголосила якась із них. А потім знову загомоніли поміж собою. От і все. Так само було і зрештою. І потім, коли минули роки, мене не помічали. Про мене не говорили. Навіть нянечки та учителі не дивились на мене прямо. Зазвичай їхні погляди ковзли наді мною або зупинялись на носках моїх дерев'яних чобітків. Через це і я боялася підвести очі. Соромилась і завжди, скільки себе пам'ятаю, дивилася вниз на підлогу. Від цього очі постійно втомлювалися. Якось я випадково почула, як верховна настоятелька давали указівки сестрі-хазяйці. Цю, тобто мене, відселіть до окремої кімнати. І... і ось що, зніміть люстро, воно їй ні до чого. Відтоді я жила окремо від інших у вузенькій, незатишній кімнатці із видовженим та глибоким вікном. Таким глибоким, що воно нагадувало фортечну бійницю. Саме біля нього я просиджувала довгі літні вечори і вишивала троянду, лілей та латаття. Голоси я почула давно, можливо, через них мене так не любили. Але я не хотіла, щоб ці голоси зникли, пішли від мене, тому що вони розповідали мені безліч цікавих речей, наприклад, про далекі країни і безкраї моря, про лицарів у срібних обладунках, про квіти у яких мешкають маленькі, крилаті люди. Часом я ставила запитання, досить голосне, їх, певно, могли чути інші, і голоси відповідали. Але відповідали лише для мене, це було прикро».